Я подумав, що Галя зараз почне похвалятись своїм бізнесом. В такий спосіб, возвеличуючись наді мною, безгрошівним чиновником. Одначе вона підбила баланс інакше. І насточортіло мені все. Ні дня, ні ночі. І пантруй, не розслаблюйся ні на хвилину. обдеруть до нитки, свої ж такі самі. І все воно вік насильства, прагматизму. Кудись вони поділися, наївні мрійники, поети, льотчики, всі оті фізики й лірики, натомість торгажі та спекулянти, ракетири й кілери, ситість і заздрість. Я запитав трохи підступно краще голодні мрійники? Не перебільшую. Я олеже часто згадую нашу молодість, яким інтелектуальним, насиченим життям ми жили тоді. А ось тепер я вже забула, коли книжку тримала в руках. Були молоді Тепер і молоді Он поглянь. На набережні біля дорогого Плавучого ресторану В лінькуватих позах Поопиралося, порозвалювалося П'ятеро чи шестеро дівчат Всі високі, довгоногі, загонисті Пострілювали блискавицями З-під довгих наклеєних повік Ці тільки віномарки Дорогі ресторани Для ділків і рекетирів. Колись хапали на коней і бранок татари, дівчата отбивалися, траплялося, страчували й життя. А ці самі лізуть в віномарки, чекають, якось ті, коли їх запросять до ресторану. І в Туреччину їдуть проститутками. Або тут, під захистом рекетирів. Далі Галя ні сіло, ні впало почала хвалити рекетирів. Якби не вони, то й бізнесом не можна б займатися. Міліція ледача й боязка, і побори бере більші. Не захистить і не розкриє нічого А ці беруть помірно У них такса І віддача повна Звертаємося тільки до них Повз нас пройшов гурт хлопців Один бренькав на гітарі Вони співали гаркаві Без місту пісеньки російською мовою В суголосі з тим, що допіру казала Галя Подумав Що ось ці хлопці-одноплемінці Земляки бредуть містом Вони втратили свою батьківщину Свою мову, свою історію але не відчувають цього І вже не відчують Їм весело Вони он, навіть кпинять з того, чим жили батьки Називають одне одного чумаки і галушки А ще подумав Що не можу втямити нинішнього життя В чому його суть І взагалі суть власного життя Колись думав, що воно в мистецтві А тепер Я все далі розходжуся з мистецтвом І воно все загал Обхамлює життя Опошлює його Талантами проголошують гибель творців А значних творів немає Молоді тільки граються в творчість А вся назагал творчість стала індустрією, промислом Талант по природі самітник, відлюдник Сам перетравлює світ своїм розумом, працею, натхненням Нині ж працювати в мистецтві не люблять Творять і Справжній талант – біль. А вони бояться болю, втікають від нього, шукають насолод. Талант ніколи не був насолодою. Це я знаю, хоч і сам не створив нічого. Мимоволі ж підношуся над цією-цією полосою, почуваюся вищим. Вищим старцем. Галя десь думала в одному потоці, але трохи інакше. Ти думаєш, вони веселі? Вони злі заздрі? Бо не втрапили в рикетири, в кілери. І всі люди зараз нервові, злі. Магазини, де такі багатства, розчавлюють їх. Більшість у ті відділи, ті супермаркети не заглядають, щоб не дратуватися. І нас вони ненавидять. Ти розмірковуєш, як Сава Морозов. Але чи щиро? Бо коли прийде Хома Гудз, ми будемо в нього стріляти, і я теж» бо я вже пуповиною вросла в це життя. Так, роки мого щастя минули, і я їх не кличу. Його не можна знайти, либоні його й не було. Але тепер я маю його ерзац. Внизу викреслила пінявий слід ракета. В далині одиноко білів вітрильник. «Галю», – сказав, – «може, зайдемо посидимо в кафе?» Але же, не ображайся, але щоб не було, як ото в Чехове». Студенти і дама в ресторані Обід коштує 3,40 У студента в кишені 2,40 Розмовляють